Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Bado tupo katika mlango wa pili katika risala yetu hii Fadlul Islam Mlango wa pili lakini tunataraji na tunamuomba Allah Subhanahu wa ta'ala leo tukamilishe mlango huu kwa sababu tulibakisha kipande kidogo na leo inshaallah tunaanza katika الإسلام ابن Sheikhul Islam الله تعالى rahimahullahu taala kama kawaida nitaisoma matni alqira'atu alnamudhajiyyah kisha tutasoma pamoja naqulu musta'inina billah qala shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullahu قوله سنه الجاهليه يندرج فيها أو مقيده أي في شخص دون شخص كتابية أو وثنيه أو غيرهما من كل مخالفة لما جاء به المرسلون وفي الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال يا معشر القراء استقيموا فان استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا وعم محمد بن الوضاح انه كان يدخل المسجدا فيقف على الحلق فيقول فذكره اي فذكر الكلام نحوه وقال عننا سفيان بن عيينة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه ليس عام الا والذي بعده اشر منه لا اقول عام امطر من عام ولا عام اخصب من عام ولا امير خير من امير لكن ذهاب علماءكم وخياركم ثم يحدث اقوام yaqisuna al-umura Fayuhdamu fiyhadamul islamu wa yuthlamu hapa ndio mwisho wa mlango wa pili na maneno haya ni takmila e, shaykh islam ibn taymiyah rahimahullahu ta'ala ilikuwa anafasiri hadithi iliyotangulia aliyoipokea al imamu al-bukhari rahimahullahu ambao tulizungumzia katika darsa ya iliyopita Sasa kama kawaida yetu tutasoma pamoja kisha tuingie katika ufafanuzi Qala <coughs> Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala qawluhu sunnatul jahiliyyah yandariju fiha كل جاهليه مطلقه او مقيده اي في شخص دون شخص كتابيه او وثنيه او غيرهما من كل مخالفه لما جاء ابي المرسلون وفي الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال يا معشر القراء استقيموا فان استقمتم فقد سبقتم سَبَقًا بَعِيدًا فَإِنْ أَخَذْتُمْ يَمِينًا وَشِمَالًا فَقَدْ ضَلَلْتُمْ بَلَالَمْ بَعِيدًا وَعَمُّ مُحَمَّدِ بْنِ وَاللَّاح إِنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فيقف على الحلق فيقف على وقال انبا انا سفيان بن عيينة عن جالد عن الشعبي عن مسروق قال قال عبد الله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 ولا عام اخصب من عام ولا عام اخصب ولا امير خير من امير لكن ذهاب علماءكم وخياركم ثم يحدث اقوام yakiisuna al'umura al bi'ara'ihim bi fayaudamul al islamu wa naam hii ni takmila Ni kukamilisha kama nilivyoeleza mwanzo mnakumbuka وليمالزيانا حديث يا عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما حديثه الذي يثبت في صحيح البخاري خصوصا معواط ثلاثه وناؤو تشكيوا او ناؤو تشكيوا الله جل وعلا التاج مولحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهليه ومطالب دم ريم مسلمين Bighairi haki liyehriqa damahu hapa kuna ta'liq comments ya sheikh alislam ibn taymiyah rahimahullah akielezea sunnat aljahilia ni ipi ingawa tulisoma katika darsa iliyopita kwamba mwenye kuleta ndani ya uislamu mienendo ya kijahili na tulieleza mambo mengi nadhani mnakumbuka katika hayo mengi tulioeleza tuongezee na haya yaliyotajwa na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala anasema qawluhu neno lake aliposema mtume sunnatal jahiliya lile jambo la pili tulilotaja wa mubtagin fil islami katika wale wanaochukiwa sana na Allah mwenye kuleta ndani ya uislamu sunnatal jahiliya mienendo ya kijahili kama nini atatafakuru bilansab walahsab walalwan walamwal yani watu kujifakhiri na kujiona ni bora kuliko wenzao kwa sababu aidha ya sabu zao kwa sababu ya koo zao kwa sababu ya umjini kwa sababu ya pesa kwa sababu ya vyeo haya ni mambo ya jahilia yalipita ulipokuja uislamu kama mtu anataka kujifakhiri kweli apambane kuwashinda wenzake katika swala la kumcha allah kwa sababu hiki ndiyo kigezo cha thamani kinachotambuliwa na nani na allah subhanahu wa ta'ala inna akramakum indallahi atqakum yasiyokuwa hayo mengine yote ambayo ndiyo vipimo watu huvitazama juu ya ubora wa mtu ni vipimo vya kijahili sio vipimo sahihi Uislamu umekuja kuondoa hizi tofauti za rangi kabila mahala cheo mali kwa sababu vyote hivi hakuna mtu anafanya juhudi au hakuna mtu ambaye amepewa kwa sababu ye ni bora hapana Hivi vyote vilivyotajwa au vinavyotazamwa kuwa ni vigezo hapewi mtu kwa sababu ni bora. Na ndiyo maana mathala ni hii dunia, kumiliki dunia kwa mali, kwa cheo, kwa sababu nyingine yote ambayo tunaifahamu haitafsiri ubora wa mtu. Wako waliokuwa bora zaidi lakini waliishi hapa duniani maisha magumu sana pamoja na kwamba ni vipenzi wa Allah mitume wa Allah Waliishi maisha magumu mno lakini kwa kuwa dunia sio kigezo cha kupendwa na mtu sio kigezo cha ubora ndio maana wale wabora wateule Allah ya kuwapa hakuwa dunia Katika hadithi mtume anasema law kanatidunia taadilu inda Allahi jana baula ma minha kafiru minhakafiru sharbatama'in law hii dunia kwa allah ingelikuwa na thamani ya ubawa wa mbu kama ingelikuwa na thamani walau ya kufikia thamani ya ubawa wa mbu tu kafiri asinge kunywa hata tone la maji hii dunia katika hadithi nyingine mtu manasema Allah anampa na emtaka na asiemtaka, mwema na asiyekuwa mwema, lakini hapewi dini ila aliyechaguliwa na Allah. Dunia muovu na mwema wote wanaweza kupewa. Lakini dini anapewa tu mtu mteule. Mayuridillahu bihi khairan yufaqqihuhu fid-din. Tuma yule ambaye Allah kamtakia khairi humpa maarifa ya kujua dini humpa maarifa ya kujua Allah anasema nini Allah anataka nini Allah anakataa nini na hapa nieleweke pia kuna kuwa na maarifa na kuna kuyafanyia kazi pia lazima tutofautishe kwa sababu haina maana mtu ana elimu kubwa lakini yale aliyoyabeba hayafanyi kazi kamathali lilimari yahmilu asfara haina maana Elimu inayotambulika kuwa ni ilmu, ni ile elimu inayozalisha utekelezaji. Kwa hiyo sunnat aljahiliyati akasema Sheikhul Islam bin Taimia jufiha, fiha inaambatana au inaingia chini ya hilo neno sunnat aljahiliya chini ya neno hilo inaingia kullu jahiliya ujahili wote unaingia katika hilo neno pale mtume aliposema mwenye kutafuta wa mubtagin fil islam mwenye kuleta ndani ya uislamu mienendo ya kijahilia. neno hili jahilia haliachi chochote linaingiza kila kitu sawa mutlaqa au muqayyada huo ujahili uwe ni wa moja kwa moja au unaofungamanishwa na baadhi ya vitu mfano ai fi shakhsin kuna ujahili unafungamana na mtu huyu mtu ni muislam lakini ana mambo amefungamana nayo anafaa kuitwa jahili nilikupeni mfano mmoja katika masahaba kako sana na mwenzie walikuwa ni wanadamu hawa wanaishi maisha ya kijamii wanaweza kupishana anaweza kukasirika kama mwanadamu akamtukana mwenzie kamtukania mama yake sawa Aiyarahu bi ummihi utaniambia nini wewe kwanza mama mweusi ah. sasa kwanza mama kaingiaje kwenye mazungumzo yetu lakini rangi yake ina mantiki gani kwenye mazungumzo yetu akaambiwa innaka fika jahiliya acha silimu huyu ni swahaba lakini mtume akaambia wewe ni mtu bado unaujahili yani yale mambo ya kizamani hujayaacha pamoja ni muislamu lakini una mambo katika mambo yasiyofaa ndani ya, ya uislamu yaache ni mangapi mangapi tulionao sisi ya kijahili mengi Ni mara ngapi ngapi unasahau yani unakasirika unataka hasira zako ziwe juu hata ya sheria Ni wangapi wangapi ambao wakikasirika wakati mwingine wanakumbushwa Anaweza akakambia nitokee hapa na aya zako na hadithi zako bwana Ndivyo sivyo Haya naye kuambia ni ya Mungu nitokee hapa Au mwingine atakuwa mimi nikikasirika sisi kila mtu bwana We nani Watu wamekosa sana kuna watu wanatamka maneno mpaka mimi na huyu hata msafu waweze kutusuluhisha mimi na huyu hata aya na hadithi haziwezi kutusuluhisha maana kewe hauko tayari kusikiliza maneno ya Allah wala maneno ya Mtume Muhammad sawaambia nini sasa alafu unajiita muislamu uko wapi na maneno ya Allah fa na fi faruduhu ila Allah wa Rasuluh waqul hi hayn subiri Jahannamu inakutosha kama Qur'ani na hadithi hayakutoshi jahannam itakutosha wal'iadhu billah kwa hiyo hata tukikasirika hasira zetu zidhibitiwe na miko ya nini ya dini ukisomewa maneno ya Allah ushuke ukae chini Ukisomewa maneno ya Mtume sallama خلاص Ndiyo sifa ya muumini. Kwa hiyo anasema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah sunnatul jahiliya yandariju fiha inarandana na neno hili inaingia chini ya neno hili inaambatana na neno hili kullu jahilia. ujahili wote mutlaka wamoja kwa moja ambao aidha unaweza kuwa umeenea katika jamii fulani yani watu fulani wana mambo yao ya kijahili hawayaachi au mqayyadah fi shakhsin au ni mambo fulani yamefungamana na mtu duna shakhsin Ye yeah, anayo mtu mwingine hana kwa hiyo tunasema hii ni jahiliyatun mqayyadah anao ujahili uliyofungamana na jambo fulani ni mzuri katika uislamu wake ila kuna jambo fulani la kijahili kafungamana nalo hataki kuliacha muislamu mzuri anaifahamu dini yake anatekeleza fara'id makatazo anajiweka nayo mbali ila ana jambo lake moja amefungamana nalo hilo haliachi tunasema fihi naw'un min al ana aina fulani ya ujahili hataki kuuacha au aw uwo wa jahiliwake jambo lake hilo alilonalo sawasawa yawe ni mambo ya ahalul kitabi au yawe ni mambo ya wathaniyin washirikina au ghairehima au wengineo wasiokuwa hao hapa nawi wa kusema kidogo na ninyi mnajua. Hebu tuorodhesheni kidogo mimbabi ilfaida. faida, yale mambo ya jahilia na hasa ya ahalul kitabi ambayo sisi twajiita waislamu lakini bado tumeshikamana nayo hatutaki kuyaacha, umuru ljahilia. jahilia. Arafat, tufungulie. Ma? Ewa kuna waislamu wengi tu eh mwanae hajafanywa hakika lakini afanywa birthday wapo hawapo sasa basi ipo katika uislamu eh waislamu wanafanya hawafanyi wametoa wapi hadhi min umuri ljahilia ni katika mambo ya kijahili Ingawo wengine waweza kukashangaa da shembona umetumia kidogo ni ya kijahili namu Sunna ya mtoto ameelekeza Mtume akizaliwa tuwafanyie nini watoto wetu katuelekeza Mtume dini yetu haijaacha kitu ma faratna fil kitabi min shay'in Asha kwani kuna ubaya gani si watu tu tunafurahi na nini furaha ya Muislamu ina mipaka ina maelekezo wewe ni Muislamu achana na jahilia Shikamana na sunna za mtume basi ikutoshe Laukana kana khairan lasabqana ilaihi khairul qurun hayo yangelikuwa ni bora yana maana karne bora zilizo tangulia wangelitutangulia kuyafanya hayo Tuko pamoja lingine katika wale ya jahiliya nam e. Sasa watanionaje bwana? Unajua hawa ni wenzetu. Leo kuna waislamu wanaalikwa kwenye Christmas, kwenye Pasaka, eh? Binapikuwa vyakula piko wanaletewa, wengine huenda kabisa Anapewa kadi ya Christmas. Muislamu anakwenda, anasema unajua huu ni nini? Ni ujirani mwema, ni nini? Wewe ni Muislamu una miko Una mipaka. Yako mambo na sheria imetutemrutuhusu ime kushirikiana nao. La yanhaqimullahu 'anil ladhina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum antabruhum wa taqsit ilayhim inna Allaha yuhibbul Miamala ya kawaida yetu nauziana, tunanunuliana, tunakopeshana, tunaazimana, tunawekeana rehani, jaiz lakini tukifika kwenye swala la aqida uwe na mipaka wewe ni muislam na hilo wala haliwezi kuleta uhasama wala uadui jipambanue tu almuslimu mutamayizu mbi aqidatihi wa akhlaqihi muislam amejipambanua kwa aqida yake kwa tabia zake kwa mienendo yake kwa mashirikiano yake jamii inajua kabisa huyu ni muislamu haya hawezi kufanya na ukijipambanua huwa tunasema siku zote hapa utapunguza kujieleza. Usipojipambanua utakuwa na kazi ngumu ya kujieleza. Kwa sababu siku akikukuita ukakataa, mbona wakati ule ulikubali. Sasa imekuwaje? Kwanza uhasama utaanzia hapo. Lakini ukijipambanua, bana hili we ni jirani yangu Thaib, lakini hili dini yangu mimi inanikataza, siwezi kushiriki katika hili. Zawadi, kupeana vyakula, Uislamu haujakataza, ila chakula chenye mnasaba huu mimi kwangu imani yangu Inakataa. Kuna ugomvi hapo? Hakuna ugomvi. Lakini sasa mdao swali bado. nitaonekanaje aje. Atanielewaje? Lakini hujiulizi wakati huo huo pia, kwani unasomekaje kwa Mola wako? Hiyo mbona ujiulize? Nitaonekanaje kwa Mola wangu nikikiuka katika sunna za jahilia na mtume amesema yapo katika umma wake na watu hawatoaacha aniyahatu ala almayyit kuomboleza watu wanapofiwa haya mambo bado yapo inawezekana mjini huu labda kwa sababu watu tuko bize sana lakini vijijini uko tunakotokea bado sio lakini mjini si tu na nyingine ya kuomboleza nani anaijua kuomboleza katika misiba yetu Ah Ku Eh hiyo ipo ingawa sio sana iko nyingine Naam Kuandaa sare za misiba moja Eh Eh. eh. Wanenda kumwaga. Lipo ambalo ni mashuhuri jamani kuandaa vyakula. Kuna na'uddu eh sun'a Masahaba wasema tulikuwa tunaizingatia ile hali ya kuandaa vyakula na kuwakusanya watu wakae wapate kula kwenye msiba ni katika maombolezi. na Uislamu umekataza kuomboleza ni haram si ruko pamoja bali Uislamu umekataza kuhuisha huzuni kwa sababu unapotengeneza chakula unawafanya watu waendelee kuwepo wa kusaidie kuhuzunika na lugha ipo sasa ivyo kwamba tuna tunafanyaje tunamliwaza marehemu lakini billahi aleikum niambieni Staili zizoepo ni za kuliwaza kwa sababu watu wako pale kuna genge hapo wanacheza karata genge lile wanacheza dhumna genge lile wanavuta sigara genge lile si wanafanyaje genge lile wanakula mirungi wako harusi nini msibani wote hapo pana kumliwaza mtu hakuna cha kuliwaza zaidi ya kutiana hasara tu mambo haya ni ya kijahili. sisemi mimi kasema mtume sala salama kuandaa chakula mfiwa kwa ajili ya watu wanaokuja nyumbani kwake sawa sawa haimo katika dini tawaskia waislamu wanasema ah warabu warabu ni watu wa sana wakizika ndio wamemaliza yani uko uko makaburi ndio wamemaliza eh Uko uko mmekutana unampa tazia biashara imeisha. Mkikutana msikitini unampa tazia mmemaliza. Huyo amemaliza muda wake amekwenda wajibu wetu tumebaki ni kumuombea dua kumtakia msamaha kwa Allah maisha ya endelee. Hakuna habari ya kuweka uzuni ndani ya Uislamu haipo ni katika mambo ya jahilia. Ingawa haya sasa ukiyasema haya ni mageni lakini hatushangai kuwa mageni. Bali tunajibashiria baada al-islamu ghariban wa ghariban kama badaa. fatuba lilghuraba wa islamu meanza ni mgeni na utarudi kuwa ni mgeni vipi yalipokuja haya kuwatoa watu katika mazoea yao ya yakijahili waliona ni mageni lakini baadaye walio uislamu kikamilifu wakayaishi yakaonekana ni ya kawaida wakashika dini wakaacha mazoea Huku mbele inakuja kama muda utaturuhusu na tamani muda uturuhusu tumalizie kipengele kwamba kadiri siku zinavyokwenda kila zama zinazokuja zinakuwa ni ngumu na ni mbaya zaidi kuliko zilizopita na katika sababu ghiabu ulama wanapoondoka wenye elimu inapokosekana watu wa kukemea maovi yaliyoko kwenye jamii hali nazidi kuwa mbaya fayantalimu fi alislam thulma unapatikana mpasuko mwanya mkubwa katika uislamu ndio hayo tunayoyaishi kwa hiyo sunnatul jahiliya inaweza ikawa mutlaqa katika jamii au ikawa ni mqayyada kwa mtu min kulli mukhalafatin lima jaa bihil mursalun kila linalohalifiana khalifiana na yale waliokujanayo nayo mitume hilo liweke katika mfuko wa mambo gani ya jahilia katika kila kipengele imeeleweka hiyo kwa hiyo hii ilikuwa ni ufafanuzi wa ziada katika kuisherehesha hadithi iliyotangulia kwenye kipengele au aina ya pili ya watu ambao wanachukiwa na Allah ni mtu mwenye kuleta sunna za jahilia ndani ya nini wa fi sahih imekuja katika sahihu al-bukhari an hudhayfa radiyallahu anhu imepokewa kutoka kwa sahaba mtukufu anaitwa hudhaifa Ibnu al-yamman ni nani hudhaifa nani anaweza kunikumbusha ana baadhi ya mambo mambo yake huyu sahaba naam swahibu sirri rasulillah huyo ni msiri wa mtume alimpa siri gani naam eh alimpa siri kuhusu wanafiki fulani mnafiki fulani mnafiki fulani mnafiki ameakaambia usiseme da kaka nayo mwenyewe siri yake wakaanza kuja kibaru sawa anamuuliza hivi Nami alinitaja rasulullah katika hao we haumo bana anakuja na mimi nimo haumo na sasa nisije nikawa natoa siri ya mtu Ikiwa fulani na fulani na fulani hawamo waliobakia ndio wamo msiniulize tena msiniulize hudaifa anasema hizi ni nasaha masahaba ridwanullahi alaihim walikuwa wanapeana mawaidha wanapeana nasaha baina yao katika mambo yanayohusu za dunia na khali za akhirah katika hadithi hii kuisoma hudhaifa radhiyallahu anhu anazielekeza saha zake lilqurra alquran yakina nani qala ya ma'shar alqurra enyi kongamano lawasomi alqura ni jamu ya neno qari Nakari maana yake humu ulama bilkitabi wasunna ni wale wajuzi wenye kujua kitabu cha Allah na sunna za mtume swalla sallam walikuwa masahaba wanatabia tabia kuna sihiana sio kwamba huyu huyu utamwambia nini anajua kila kitu hapana nasaha mtume anasema ad-dinu dini ni kunasihana sio mtu anakuambia sema wewe una elimu ya kuninasihi mimi? Mimi na kuzidi elimu na ninaambia nini? Zem kila kitu najua hapana. Ad-dinu annasihah. Dini ni kunasihiana. Sasa hizi nnasaha. Akiwambia ya mashara al Istakimu. istaqimu. Ai usluko tariqa al-istiqama. Piteni katika njia ya istiqama. Istaqimu kuweni na msimamo ya mashara alqurra enyi kongamano la wasomi istaqimu kuweni na msimamo maana yake ni nini shikamaneni na kitabu na sunna shikamaneni na maamrisho ya Allah tabaraka wa taala na sunna za mtume sallallahu alayhi wa sallama Fiilan wa tarkan shikamaneni nazo katika utendaji zile zinazohitaji kutenda tendeni watarkan na zile zinazo kuacha acheni kwa maana ya tendeni yanayoamrishwa ya acheni yanayokatazwa katazwa kisha akasema fa inistaqamtum kama mtasimama kwenye msimamo faqad sabaktum sabqan baida na maneno haya yanasomwa pia binaan lil majhul fa subiqtum namna zote mbili ni sawa kama wanavyosema shurahu alhadith maana yake ikisomwa kwa dhamma fa subiqtum kwa maana sabaqakum salafukum salih wamekutangulieni watangulizi walio Ninyi ambao ni wasomi simameni katika msimamo kwa sababu katika huo msimamo wamekutangulieni wema waliyotangulia. Kwa hiyo nanyi wajibu wenu ni kupita katika nyayo zao na mapito yao. Ama ukiisoma bina lilma'lum fa inistaqamtum kama mtabaki katika msimamo faqad sabaqtum sabqan ba'ida mtakuwa mmetangulia kutangulia kwa mbali sana kwa maana hayo mnayoyajua mkiyafanyia kazi mmepiga hatua kubwa sana mmekwenda mbali fa in akhadhtum yamina wa lakini mkipita kulia na kushoto kwa maana mkaiacha njia iliyonyoka faqad dalaltum dalalan baida mtakuwa mmepotea upotevu wa mbali na hii huu na saha hizi za Abdullah bin Mas'ud zinafasiri maneno ya Allah Jalla Wala katika surati Al-An'am wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la subula fatafarraq bikum an sabili kwamba hakika hii njia yangu ndiyo njia iliyonyooka ifuateni wala msifate njia vingine ifika kutoweni katika njia ya Allah tabaraka wa taala imeeleweka hadithi ya ma'ashara alqurraa enyi kongamano la wasomi wanasema washereheshaji wa hadithi hii kwamba huko mwanzo zama hizo zilizopita ilikuwa ikitajwa alqurraa kanu yuriduna bidhalika al-ulama bilqur'ani wa sunnati wal neno al-qurra lilikuwa likitajwa linakusudia wanawazuoni we kujua Qur'ani na Sunna na wale watu wa ibada wa cha Mungu ndio walikuwa napewa msamiati huu ukitajwa wanakusudiwa hao kwa hiyo nasaha za Abdullah ibn Mas'ud ana linasihi kundihili. Kundihili, ndiyo kundi hili na kundi hili ndio kundi la mfano waonaje. Wale ambao tunawatazama kuwa ni waongofu, wale ambao tunawatazama kuwa ndio vioo wakichafuka, nini kimebaki? Sisi tumeelewana. Na kuchafuka kwao kuna athari kubwa kwa sababu ndugu zangu miongoni mwa athari mbaya ya kuchafuka wana wazuoni. ni kwamba unatengeneza watu kuto kuziheshimu sheria za Allah. Kwamba ingelikuwa ni katazo mbona yeye anafanya. Ingelikuwa haifai mbona yeye najua na anafanya. Si so, unaona hatari yake? Lakini kuna ile wewe unaniona mimi mimi nimemuona ata shekhe fulani anafanya. Hii jambo la kawaida bana. Unaona hatari yake? Ni hatari kubwa sana. Kwa hiyo hapa inakuja masala ya hatari ya mtu kuwa anatazamwa katika jamii kuwa ni mtu wa mfano halafu anafanya mambo ya ovyo. Tuko pamoja. Lakini upande wa pili pia hatari ya jamii kuadunisha na kuwashusha na kuwatoa thamani wale ambao ndio viongozi wao na mifano yao kubwa. Kwa sababu unapomdhalilisha kiongozi Toba tunamzungumzia kiongozi mwenye sifa za kuwa kiongozi. Ukimdhalilisha, maana yake unaieleza jamii kwamba huyu hana maana, ni mtu tu wa kawaida. Hata yule aliyekuwa akimheshimu, anaheshimu haiba yake na pengine amemfanya kuwa ni mfano mzuri kwake, amuone hana maana. Sasa miongoni mwa athari mbaya za kuporomoka na kuharibika jamii ni isqatul lkuduwati kuaporomosha na kuwatoa thamani wale watu ambao ndiyo mifano ya kuigwa. Kama ambavyo miongoni mwa silaha za kuiharibu jamii, sawa? Ni kuishusha thamani na kuitoa maana kazi ya ulezi ambayo ni kazi ya kinamama. mama. Na haya ni maneno yanasemwa na maadui ambao wako dhidi ya miongozo ya dini ya Uislamu kwamba ukitaka kuiharibu kazi yoyote na jamii yoyote kuitawala, kuitoa thamani ikawa jamii sio jitambua moja tuskitu qudwa watoe thamani wale ambao ni viongozi kwa hiyo wale watu wenyewe wanaongozwa hawamthamini kiongozi atasema nini wafuate inawezekana moja mbili mama ambaye Allah amempa jukumu la kulea mfanye aitukie ile kazi leo wanawake kazi ya ulezi inaonekana sio kazi unakuaje golikipa bana wewe umekaa tu nyumbani unasubiri kuletewa toka ukafanye kazi kwa hiyo wakahamasishwa wakaingiziwa fikra mbovu ikaonekana kwamba lazima naye atoke akatafute kigezo tuongeze kipato cha familia lile jukumu lake la msingi la kulea akaachiwa dada wa kazi ambaye hujui maadili yake, hujui tabia yake, hujui kila kitu kuhusu yeye. Natija wanatoka watoto sample gani hao? Waliolelewa na dada wa Wanajua chochote katika maadili. Maafi shehi. Baada ya miaka fulani, Iki kizazi kinachoandamia hiki ambacho kimelelewa na wadada wakazi. itakuwa ni jamii aina gani? Maafi Sasa kwa hiyo anapokuwa mtu ni kiongozi anaye stahiki kuitwa kiongozi nikisema hivyo naeleweka. Wajibu wa Muislamu na wajibu huu ameusema Mtume sallallahu alaihi wasallama Isma'u wa, Isma wa atiiu wa in 'abdun wa inta amara alaikum 'abdun Habashiyun ka'anna ra'sahu zabiba Wajibu wetu sisi Waislam ni kusikiliza na kutii viongozi wetu hata kama kiongozi anayetuongoza ni mtumwa mhabeshi kichwa chake kama zabibu. Haya maneno ameyesema mtume sasa kwa nini amefananisha na zabibu? pekuu sasa uangalie kwa nini Kwa hiyo manhaji ya Uislamu a saumwa atwaaatu umur kusikiliza na kutii na kuwaheshimu viongozi nini kwa sababu tukiwatoa thamani hii jamii isiyokuwa na kiongozi usiende mbali wewe baba katika familia yako ukifika pala unasema usikiki unajisikiaje yani mnaanza kubishana na mkeo unatoa maelekezo unakutaniambia nini banaachana na mimi unatoa maelekezo kwa watoto we nani bana unatuamrisha <laughs> Ebu niambie ni nyumba inakuwaja hii? <laughs> Sasa mfano wake ndio mfano wa kiongozi katika jamii. Tusiende mbali viongozi wetu wa dini. Viongozi wetu wa dini kwa ngazi tofauti tofauti. Imam ni kiongozi. Sheikh ni kiongozi, si ndiyo Haya waamini nyinyi mnawaheshimu mashehe wenu? msinijibu ila tu nafsi zenu ziseme kweli, ma kweli tunawaheshimu. maimamu wetu tunawaheshimu. Ndio viongozi hao katika dini. Tunawaheshimu kwenye minasaba, ukifiwa utakuja mikono miweka nyuma unajua shekhe bana sasa mazishi itakuwa sangapi? Unajua sanda haijakatwa, haijashonwa, usijui hajafanyaje. Akimaliza kukuzikia au anakuja kukusimamia sijui kufungishia ndoa usijui nini thamani yake imeishia hapo baada ya hapo wewe ndio kwanza kukaa kijiweni kumteta shekhe wako Ndiyo jamii ya Uislamu tuliyonayo kwa mpango huu hatuwezi kufika popote hatuwezi na mfumo wa Allah inna Allah la yughayiru ma biqaumin hatta yughayiru ma anfusihim Allah huwabadilisi watu mpaka wabadilike wenyewe kwanza wa ammuhammad ibn waddah na kutoka kwa muhammad ibn waddah annahu kana yadkhulu almasjida bado ni athari hii hii ya abdullah bin mas'ud yeye anafasiri tafasiri muhammad ibn waddah anasema annahu kwamba yeye yeye nani hudhaifa kana yadkhulu masjida. alikuwa na utaratibu anaingia miskitini anazungukia miskiti fayaqifu ala hilaki. anasimama kwenye halaka kama hizi za kielimu anakuja kama hivi tumekaa anasimama. simama anatoa hizo na saa zake ya ma'ashara alqurra Istakimu. ana wanasihi wale wenye kuambia watu wale wanaokaa kwenye vikao kama hivi tunasoma Kuweni na msimamo katika haki kwanza fayaqifu ala ni jamu ya halaka. anakaa katika vile anasimama katika zile vile vikao vile vi, zile duara watu wamekaa wanasoma fayaqulu anasema hapa imewekwa dash kwa maana anasema hayo maneno tuliyosoma hapo nyuma imeeleweka fadhakarahu yani akataja hayo maneno waqala amba ana sufyan ibn uayna akasema ametusimlia sufyan ibn Uyaina. amepokea naye kutoka kwa Mujalid. Mujali kapokea kutoka kwa shaabi kutoka kwa masruqi ya kwamba qala Abdullah bado wananukuu maneno ya Abdullah yani anamkusudia huyo Abdullah ni nani Abdullah ibn Masud radiza Allah zimuende kwamba amesema jumlisha na yale maneno ya juu na haya pia ni Abdullah ibn Masud Laisa amun haui mwaka hauji mwaka illa walladhi ba'dahu Ispokuwa ule na ukuja baada yake asharru minhu ni mbaya zaidi kuliko huo uliopita kisha kafasiri maneno yake la aqulu ili tumwelewe vizuri sisemi simaanishi amun amtaru min ami kwamba mwaka huu huu utakuwa na mvua nyingi kuliko mwaka unaokuja sizungumzi mambo hayo ya dunia habari ya kilimo na mavuno kwamba mwaka ule utakuwa na njaa kuliko mwaka ula wala amun akhsab min amin. na wala sizungumzii kwamba mwaka ule unaokuja mwaka huu tulionao utakuwa ni akhsab wenye rutba wenye, wenye wenye mazao na mavuno mengi kuliko mwaka ule unaokuja la Hayo ni mambo yenu ya kidunia mimi siko huko. Wala amirun khairun min amir na wala sizungumzii kwamba mtawala huyu atakuwa bora kuliko yule anayokuja sizungumzi hayo. Anacho kikusudia ni hiki walakin. Lakini mnachokusudia kwamba unaukuja ni mbaya kuliko huu dhahabu ulamaikum wa khiyarikum. Subhanallah. Anacho kikusudia ni kuondoka kwa wanawazuoni wenu na wale watu ambao ni wabora katika jamii wallahi hili tunaliona hata kwenye jamii zetu inafika pahala watu wanasema tutampata wapi tena kama fulani nivyo sivyo tunasema atuseme dhahabu ulamaikum ni kuondoka kwa wana wazuoni wenu wakhiarukum, na wale waliokuwa ni watu wa thamani, watu wabora, watu ambao wa kila mtu anasema naamu, huyu ni mtu. Nina jambo langu naweza kumfata. naweza kumuomba ushauri, itafika zama una mambo yamekufika hata uje umshaurishe nani. Kwa sababu kila ukitazama unaona huyu sie, huyu huyu sie, huyu sie. Kwa staili hiyo ni kweli. Kila mwaka unaokuja ni mbaya kuliko uliopita. tuma yahduthu aqwam kisha sasa tukifika huko kwa wale walio wabora wameondoka wana wazuoni wameondoka yahduthu akwamun. wanatokea watu yaqisunal umura biaraihim wanayapima mambo kwa raizao anaweza mtu kusema jambo katika dini ukashika kichwa akaichukua aya akaibandika pahala sio pake elimradi tu apitishe jambo lake akawa hana uoga wa kumsingizia Allah au kumsingizia Mtume sallallahu alaihi wasallam na pengine akatazamika kama ni kiongozi ni mwana wa zuoni na jamii inapokea yale maneno yake hayo ndio tunayoendelea watatokea watu yaqisunal umura biaraihim wanayapima mambo kwa raizao zao islam Allahu akbar ikifika wakati huo uislamu utavunjwa Wayuthlamu. na uislamu utapasuka kwa sabu, waleuislam mwenyewe utakuwa haupo tena hiyo qur'ani inalazimishwa kuwekwa pahala ambapo sipo ili mradi mambo yafanyeje yaende hizi ni nasaha za abdallah ibn mas'ud radhiyallahu anhu arda katika maneno yake fayuhdamul islam kuna maneno nimalizie nayo aliposema fayuhdamul islam uislam utavunjwa maana yake lianna nasa qad hakika haqiqata wujubil islam fayakhurujuna minas sunna ruwaidan ruwaidan thumma yadhuful islam ma baina zamanin wa zamanin watu wataanza kutoka kwenye dini kidogo kidogo kidogo kidogo kwa sababu wale walionao watawatengenezea vitu watu wadhani ni katika dini kwa sababu aliyesema ndiyo msomi wao ndiyo mwana wazuoni wao kwa hiyo kidogo kidogo watu watatoka katika dini watu watatoka katika sunna kisha uislamu una dhaofu baina alhini hini ingawa hauwezi ukafa uislamu watakufa uislamu islamu haufi na katika namna ya kulinda Uislamu kama tulivyoweza kwa nyuma tumewai kueleza kwamba Allah ameahidi kuulinda huu Uislamu haiwezekani zama zote zikakosekana na watu wa haki hata kama ni wachache la tazalu waifatu min ummati ala alhaqqi mansurin la yadhurruhum man khadhalahum Litakuwepo kundi chache ambalo kupitia kundi hili itabaki. ingawa wanaweza wakawa wanazodolewa na kuzomewa na kushambuliwa lakini hawa ndio wachache wameshikamana na haki mpaka inafika pahala zama hizo zitapita zitakuja zama haki tena inachipua inadhihiri na inashamiri ila antakuma saa. ya haduth aqwam ya qisuna al bi araihim qad yarfauna rayat al ulama wa taho beba bendera ya wanawazuoni. lakini hao hao ndio wanaubomoa alislam nakumbuka hadithi ya hudhaifa huyu katika fitna eh alipomuuliza mtume za salam. khusu shari anasema watu walikuwa wana muuliza mtume kuhusu khairi mimi na muuliza shari akaamuuliza maswali mengi mtuma anamjibu na ninayokusudia je baada ya kheri hii kuna shari kasema naam shari yenyewe ni ipi du'atun ala abuabi jahannam man ajabahum ilaiha kadhafuhu fiha ni maduaat walinganizi lakini wanalingania katika nini ala abuabi jahannam wanalingania katika milango ya jahannam atakayewaitika wanamtupa katika jehanamu. Unaonaje kama kiongozi wako wewe ni kipofu? Ndio ameshika bendera na yuko nyuma. Mnakwenda kuokoka kweli au mnaingia shimoni? Nasalullah salamaa wa alafia. Tusikilizae za